Тут грався щодня, Бігав з ровесниками тихими заулками, Сьогодні стільки дорослих. Бо, бо, бо, Не стихає на усіх дзвіницях веселий передзвін І співає хор на переходах. Крізь мідне гудіння проривається Слава! Натопрідшав, поцілувавши хрест, Люди розходилися по домівках. Хто здалека приїхав, Квапився до вечора Лодями додому дістатися. Інші пішки йшли В близькі оселища. Твердохліб і сміливець З натовпом наблизлися До паперті і опинились Праворуч від Мирослава Перед худорлявим високим попом. «Княжич, На нас дивиться!» Прошепотів твердохліб. І справді Побачивши широку скуйовджуну твердохлібову бороду, Данилко посміхнувся ласкавою дитячою усмішкою. Твердохліб уклонився, діставши правою рукою до землі, і припав до Христа, відчуваючи на губах холод заліза. Ходійшовши в бік, він розшукував смілиця. «Чого стоїш?» «Ходімо!» – узяв його за руку ковач. «Ходімо!» «Тільки до Челядницької хати заскочив. Там Роксана спитає, може, додому йтиме?» Та побачити дочки не довелося. Підійшов загін дружинників, і Соцкий наказав, щоб усі забиралися з кріпості, бо надходить вечір. Твердохліб почав сперечатися з Соцким, але той звелів дружинникам виняти мечі. Твердохліб негайно відступив. «Уже усі люди...» Поцілували хрест. Уже єпископи з папами пішли до собору, а Марія все стоїть на паперті. Бо безлюдні дворище залишилися тільки дружинники. Мирослав підійшов до неї і торкнувся плече. «Княгини, до терема йди, веди її світозару». Уже й Данилка забрали. Їсти схотів. Ниє спина, крутить у руках, ніби до них прикладено розпечене залізо, і, здається, нагнешся, щоб серпом зрізати новий жмуток жита, то вже не випростається, бо втома клонить на сон і очі самі злипаються. Ольга підводиться, розправляє спину і оглядає поле, то тут, то, то там біліють хустини жниць. Проклятий, рудий, песний кифр, тілун боярський, висмоктиє кров, живи витягає, поїдом їсть усіх. Ти він осявся на нашу голову, шепоче Ольга, оглядаючись. щастя гірке, і вродиться звірина така. Знову, як і під часі нажаті, Ольга змушена була відробляти за свою хвору сестру, працювати на боярській землі. Настали ж нова, «Жене Тіун закупів!» А сестра благає, «Піди, Ольга, за мене жати, врятуй нас!» І Ольга пішла. на Никифора проклинали усі закупи. Такий був осоружний цей управитель боярськими маєтностями, що нічого ніде не гавив, усе бачив, усе пам'ятав, ніхто від нього не сховається. Сьогодні вигнав він жінок на боярський лан і намислив, щоб менше між собою розмовляли та більше жали, Окейму кожну поставити, розрізнити гурт. Ще й я усіх. Вас зведи докупи, тільки язиком будете малати, а жито хто збере. Ольга поглядає на складені куренем снопи. Там у затінку спить маленький лилюк. Мій синочок, шепче вона. Уже три дні жне Ольга на боярській землі. Просили тілуна, і вона, і чоловік, і її твердо хліб. Щоб пізніше вийти сюди, та де там, не відповів, а гризнувся Никифор. Своє встигнете, а бояр, скажи, то висиплеться. А наше не висиплеться, вставив своє слово твердо хліб. У мене за нього голова не болить, буркнув роздратований Никифор. Такий може висипатися, не вгамовився твердо хліб. Висиплеться, Никифор змагнув нагаєм окованим залізом. Оце бачив, як ударив. До тебе все з голови висіплеться. Ольга потягла тоді чоловіка до хати, щоб не трапилося лиха, а сама до схід сонця вийшла на боярський ван. На небі ні хмарини. Сонце смалить так, ніби стоїш у печі, і навколо горить багать, нічим дихати. Хоч би якусь мить відпочити, он там у лісі, задрімати в прохолоді. Ольга озирається на округи. Ні, не видно, наглядача тівна. Та певно він і не з'явиться тут скоро. Ольга похабцим побігла до дитини, схопила її на руки і попрямувала до гайка. Лише тут вона легко зітхнула, креслаті дуби своїм могутнім віттям, перегороджували шлях сліпучим сонячним промінням, і навколо панувала прохолода. Лилюк солодко спав на матеряних руках. Обережно поклала його Ольга на пухкій траві, і сама напівлежачи сперлася головою дубовий пень, що здався їй найм'якшою подушкою. «Я недовго, я недовго», – прошепотіла Ольга, – «тільки трішки спочину». Вона вже не могла далі витримати. Третій день тут жала жито. Вдосвіта приходила і додому йшла, коли вже по сутенії. Та ще вночі дитина чогось вирядувала, не давала спати. Зовсім вибилася з сил Ольга. Коли б на своєму полі, там би по обіді спочила, Скільки б забажала, а тут неволя. Навіть нелюдська втома не відбилася На ніжних рисах ольченого обличчя. Щоки пошили рум'янцем, На повних губах блукала усмішка, Мабуть, їй ще снилося приємне. Твердохліб часто милувався своєю жінкою, Коли вона спала. Він обережно сідав біля неї І дивився, дивився на такі знайомі губи, «На широкий без єдиної зморщички лоб, а коли вона прокидалася, шепотів їй, «Ти така ж, як і була, ніби вчора побралися, а вже нам по тридцять сім років».